Хосе Аркадіо Буендіа дізнався про це останнім. Чуєш, Гурсуло, що подейкують люди, спокійно мовив він до жінки. Ну і нехай собі плещуть язиками, відказала вона, адже ми знаємо, що це неправда. Отак у них велося ще з півроку, аж до тієї нещасної неділі, коли півень Хосе Аркадіо Боендія побив півня Пруденсіо Агіляра. Розлючений поразкою, і збуджений виглядом крові свого півня, Пруденсіо Агіляр відійшов від Хосе Аркадіо Боєндіва, але ж настільки, щоб усі присутні чули його слова. «Вітаю тебе!» – гукнув він. «Може, діждемось, що нарешті хоч цей півень гарненько попорує твою жінку?» Хосе Аркадіо Боєндіва спокійно підняв з долівки свого півня. «Я зараз прийду» мовив він, звертаючись до всіх. «Відтак кинув пруденціо Агілярові, а ти йди додому і наготуй зброю, бо я прийду тебе вбивати». Через десять хвилин він повернувся з грубим списом, який належав іще його дідові. На дверях повідки для півнячих боїв, де зібралося майже пів села, стояв пруденціо Агіляр. Він не встиг захиститися. Спис Хосе Аркадіо Буендія, кинутий зі страшною силою і з тією несхибною влучністю, що завдяки їй перший Ауреліано Буендія повинищував колись усіх ягуарів в околі, пробив йому горло. Цієї ж ночі, коли в повітці для півнячих боїв родина сиділа біля небіжчика, Хосе Аркадіо Буендія зайшов до спальні і побачив, що дружина саме надягає свої панталони цнотливості – Потрясаючи перед нею списом, він наказав «Ану, скидайте. Урсула не стала випробовувати рішучості свого чоловіка «Ти будеш винувати, коли щось трапиться», – тихо зауважила вона Хосе Аркадіо Боєндія застромив, списав долівку «Якщо тобі судилося народжувати ігуан, то будемо ростити ігуан», – сказав він «Зате в цім селищі більше ніхто не загине через тебе» Стояла гарна червнева ніч, прохолодна і місячна. Вони не спали до ранку, гуцали на ліжку байдужі до вітру, який линув через спальню, доносячи голосіння родичів, пруденцію Агіляра. Односельці розцінили цей випадок як двобій честі, та в душах подружжя зосталися до сумління. Якось уночі, не можучи заснути, Урсула Вийшла в патіо напитися води, і там біля великого череп'яного глека уздріла пруденцію Агіляра. Той був смертельно блідий, дуже сумний на виду, і все намагався заткнути віхтем із клоча зайчу рану в горлі. Урсула не злякалася, їй стало тільки жалко його. А коли повернулася до кімнати, розповіла чоловікові про бачене в патіо. Але він не надав їй розповіді ніякої ваги. Мерці не виходять з могил, сказав він. Вся річ у тому, що нас гризе сумління. Через дві ночі Урсула наштовхнулася на пруденцію Агіляра в купальні, коли він змивав клоччям закипілу крові з шиї. Ще якоїсь ночі вона побачила, як він походжав під дощем. Хосе Аркадіо Боендіа, якому набридли видіння дружини, вийшов у патіо, озброївшись з песом. Мерець стояв там, як завжди, сумний на виду. «Забирайся к бісу!» – закричав до нього Хосе Аркадіо Боєндія. «Хоч би скільки ти вертався, я тебе однаково щоразу вбиватиму знову». Пруденцію Агіляр не пішов геть, але й Хосе Аркадіо Боєндія не зважився метнути списа писав мерця. Та відтоді він уже не міг спати спокійно. Його мучив спогад про невимовний відчий, з яким мрець дивився на нього крізь дощ, про глибоку тугу заживими в його очах, про неспокій, з яким пруденцію роззирався довкола в пошуках води, щоб змочити свій віхоть-клочче. «Певно, він тяжко мучиться», сказав Хосе Аркадіо Боєндія Урсулі. «Видно, який він самотній». Вона перейнялася до мерця таким жалем, що, зауваживши наступного разу, як він заглядає в горщики на плеті і збагнувши, чого йому треба, розставляла відтоді для нього миски з водою по всьому будинку. А побачивши однієї ночі, що мрець обмиває свої рани в його спальні, Хосе Аркадіо Бендія врешті здався.